Здогадався Сенько. Ага, кивнув Швайка. Але що? Я одразу до свого льоху рани зализувати. А ми ж. О, а ми ж гадали, що там вовколаки завелися. Знаю, посміхнувся Швайка. Бачив, як ви нас хрестили. Я тоді там відлежувався, коли мене татари стрілою проткнули. Ага. скрикнув зненацька Грицик. Тепер я знаю, чому мені дід Кіпчик вухо крутив. Ти там лежав, а він не хотів, щоб ми навколо гасали, так? Метикуватий, похвалив його Швайка. Він підвівся, затоптав багаття і накинув зверху кущ старого Перекоти поля. Поїдемо, мабуть, хлопці, сказав він. Сеньку, я тебе до себе візьму, бо ще, бува, звалишся дорогою. Ні, не звалюся, запевнив його Сенько. Мені вже краще. І вже коли сидів на коні, стиха додав, а там, у Льосі, був ще один дід. У нього борода аж до пояса егеж, і кудьмою його зовуть. Швайка смикнувся, мов би його вдарили. Якийсь час пильно розглядав малого товариша. «Тобі це відомо?» – сказав нарешті. «Ой, Саньку, Сеньку, що ж з тебе буде, коли ти виростеш?» – подумав і додав. «Якщо тільки виростеш?» «Виросту!» – пообіцяв Сенько. В гостях у вирви зуба. Під ранок Швайка зупинився, вдихнув на повні груди і сказав, «Ну от, приїхали! Здоров будь, Дніпре!» Хоча Дніпра ще й видно не було. Самі лише очерети, червонястий верболіз та зелені гайки по вибалках. Хіба що вологий прохолодний подих вітру Нагадував про близькість Великої ріки. З верболозу раптово вигулькнула група вершників, зодягнених одягнених хто як. Проте у кожного була зброя, а на голові зведена на бакир смужкова шапка. Попереду летів довговусий здоровань. Ще здалеку він загорлав. «Та це ж Пилип! А щоб тебе холера ясна взяла!» Проте по його обличчю було видно, що якби Швайку й справді схопила холера, то він був би вельми засмучений. Оце хлоп'ята сам Штефан вирве зуб, пояснив друзям Швайка. Гарно, ох і гарно рве зуби ногайцям разом з головою. І погнав назустріч здоровеневі. А ми вже бозна що передумали. Мов, у бочку гудів вервезуб, ляскаючи швайку по плечах. Нема та й нема, наче у воду впав. А чому ти не на вітрику? Та відпустив до діда, ухильно відказав швайка. Нехай хоч трохи погуляє на волі. Усмішка поволі сповзла з вервезубового обличчя. Зрозуміло, сказав він. Добре, що хоч сам врятувався. А того поганця Тешкевича чи як там його, наздогнав? Швайка сердито сплюнув на землю. Не вдалося. Вивів мене на Ісламбека. Ого! – присвиснув Вервезуб. – То він до всього ще й з ними злигався? І, мабуть, вже давно. Швайка зіскочив з коня, Відвів Вервезуба у бік. «Хочу тебе попрохати ось про що», – почав він. «Оцих огерів, Швайка показав на кони, якими приїхав. «Треба перегнати назад, Рашитові, тільки щоб ніхто не бачив». «Зрозуміло», – відказав Вервезуб. «А де він буде?» «Біля чотирь могили». «Зробимо» запевнив Вервезуб. Ну, нібито нападемо на татарські табуни і непомітно підсунемо цих двох. Хоча, Вервезуб почухав тім'я, нам вони й самим потрібні. Хлопців, розумієш, у плавнях щодня більше я, а який же козак без коня? Урашита не брати, твердо мовив Швайка. Нічого підозру на нього зводити. «Та я що, зовсім дурний, і волосинка з того табуна не впаде? Ну, тільки ж скажи йому, нехай подалі з відселя забирається, то мало що може статися. Тут же, окрім мене, є ще інші миткі братчики». «А він так і зробить». Вервезуб перевів погляд на хлопців. «А це що за козаки? Чи на рано їм за шаблі братися?» А чому не рано? Саме час, відказав Швайка. Вони нас з тобою, Штефане, незабаром за пояс заткнуть. Вирвий зуб насмішкувато примружив очі. А що? Схоже. Особливо ось цей лицар. І він показав на Санька, що ледь тримався на ногах. Швайка весело розсміявся. А оце ти, Штефане, вцілив пальцем у небо. За нього дід Кудьма і сьогодні дасть десять таких, як ми з тобою. Та невже? Вервезуб з неприхованою цікавістю втупився у Сенька. Жартуєш. Я ніколи ще не був такий серйозний. То він що? І справді? Того? Еге ж. Тиждень тому ісламбековим людям очі від нашої схованки відвів. Я вже було подумав, усе, гаплик. А вони по наших головах, вважають топчуться і не бачать. Ти диви, таке мале? І туди ж не міг отямитися вирви зуб. «Слухай, Штефане», – зупинив його Швайка, «за козацьким звичаєм годилося б гостей пригостити». І води дати, а то ми вже бозна, скільки часу саму гнилу п'ємо. А й справді. Ні, ти диви. Вервезуб нарешті відвів погляд від синька і заметушився. Щось сказав одному, підморгнув іншому, кашлянув до третього. Ті метнулися до верболозу і щезли за ним. А таке дивне ім'я. Штефан, тихо мовив до швайки.